Ідоша Поволзя всі люди в болгари. І привіз Оша Жита, а також Ожиша. Ярослав повернувся до Новгорода і, очевидно, тільки тут довідався про спробу Мстислава володіти Києвом. Він закликає на допомогу варягів на чолі з воєводою Якуном і вирушає на південь Русі. Напевно, Ярослава не влаштовувало близьке сусідство енергійного Мстислава, і він мав намір примусити його залишити Чернігів. Стеслав, у повній відповідності з військовою стратегією середньовічної Русі виступив зі своєю дружиною на зустріч Ярославу. Поблизу міста Листвен сталася битва, яка надзвичайно образно описана в літопису. Почалася вона чомусь не вранці, як звичайно, а увечері, супроводжувалася дощем, гуркотом грому і спалахами блискавок. Сіверяни рубали варягів, а варяги сіверян, і бусть січа сильна, яко посвяттяше мовня блещащиться оруж'я, і бе гроза велика, і січа сильна і страшна. Ведення в бій дружини Мстислава згідно з Літописом вирішило справу на користь Чернігівського князя. Ярослав із варягом Якуном залишили поле бою і під покровом ночі втікали в напрямку Новгорода. На місці сутички Якун втратив луду золотом із Очевидно, свій парадний плащ. З Новгорода він пішов за море, де невдовзі й помер. Упродовж тривалого часу істориків інтригує фраза літопису «Ібє якон слєб». Що воно означає? Незвичайну красу скандинава чи навпаки його фізичну ваду? Окремі дослідники трактували це повідомлення в той спосіб, що Якун був сліпий на одне око. При цьому вказували, що літописець так переклав скандинавське слово «хакон» – «одномуки». Інші схилялися до першої версії. Важко сказати, яке з цих пояснень більш слушне. З одного боку, здається, малоймовірним, щоб що літописцеві спало на думку підкреслювати якусь особливу красу варяга. Тим більше в розповіді про криваву січу. У київському патерику варязький воєвода названий Якуном Сліпим. З іншого боку, а чому б і ні? Адже продовжив він своє загадкове визначення фразою про золототканний плащ варяга. Епізодичною участю якуна в особиці Ярослава і Мстислава не обмежилися зв'язки його роду з Київською Русю. Згодом до Києва прийшов племінник воєводи Шимон, якого Ярослав призначив воєводою до сина Всеволода. «Да будєт старій у нього, Син Шимона Георгій служив у Юрія Долгорукого і посідав посаду тисяцького Суздальської землі. Але повернімося до листвена після страшної горобиної ночі. Коли настав новий день, Устислав побачив жахливу картину. Поле бою було сіяне трупами. Втішало тільки те, що не зазнала втрат його власна дружина. І Стислав, хтось йому не рад, Сє сі лежить северянин, А сє А дружина моя цела. Йдеться, очевидно, про дружину, Яка прийшла з Стеславом із Тмутаракані. Князь воїн дорожив насамперед нею, А й тому... Навіть полеглі северяни, нові піддані, не засмутили його. Листвинська битва ставить перед нами принаймні два важливі запитання, на які немає відповідей у писемних джерелах. Перше. Чому Ярослав, програвши битву, пішов не до Києва,